Bai. Ez itzaileak ez dira hortzainak. Ez itzaileak ez dira hortzainak digitan edo beste toki batzutan. baina jea gerota gehiu ez hitzaile bilakatzen direla hortzain. Justuki guk sortzen al gure hortzainetsa ta gure moduan egiten aldugu proiektua. Ez itzailek dugu konkurtso baten bidez e, eskola batan sartzen gira eta hiru urtez e, ikasten dugu ta ahlo aski edatu aguetan. Norekin ari zira, proiektu unen hontzen? Beraz, uh, lankide izan dena, eta laguna orain uh, berekin ikasinoan behorin, ere formakuntzan, beraz, bigira. Eta hori, bera ere hau gezitzaila da. Luiz Gresad da. Beraz, haipatu ginoen nola baina uh, ez bohtsaz uh, serioski, baina dola bi uxta hasi batzen, agian nahiko ginoela gure gauza sohtu. Eta hori, badu, bedean uxte bat harri girela nintzasko lan zen. Hauk zainetxe ele bidun bat, nahi duzuela sortu, uh, zer da desberdintasuna aur zain batekin? hor? Ez hainbesteko desberdintasunik, zainta hori or, haujak zain duko ditugu uh, begoizetika atxera, behori da zaberdina eta Sok ere ez da behiz dina, baina gero beraz burasuntzat ez dugau zandik aldatzen, baizik eta ariak izanendrela endirela gure enplegatza Hori da, paper istorio baina laguntzen alda eta egeske egiten ad. Etxen izaiteko hordez, estruktura batean zistet denak edgarrekin? Hori da, baina bai, auk beraz bere etxanda, bere lau augekin gehienik eta hor, aldiz, uh, auk zainetxe augeke maiten daku posuritatea auk zain dezberdinak elkartza behar batean. Mm -hmm. Dena den berdin da, eh? lau aur atxikitzen alditu zuen behar mementuan. Bai, lau aur gehienek. Bai, magala elkarta sortu da, bon, berez funtzionamendurako ere, hau zain etxe baten funtzionamendurako izan, behori alokailua, dena, bo, da. Eta aldiz gu pagatua gira behori, e, gure enplegatzeilen gandik, beraz, e, burasuen Eta gero, magala ere sortu dugun, haibaitu bermementoan behar auk eta familiak zuzantako uh, kafe bat. Ura, izanen da, behori, famili munduari uh, lotua eta norat ziteanako diren edo zein uh, famili eta, eta auk uh, momentu gozo baten pasatzera kafe, uh, juz eta tailean edo jostetan pasakte baten inguruan. Ez zitaik berde moran, eh? Ez zite auk zaintzan eta berde moran kafea uh, edo dutea zerbitzatzen? Zorri da. Idikiko ginuke e, aukztainetxea lau egunaz edo eta ondoko egunak, adiaz astazkenaz eta astibrutan, kafea idikiko ginuke bai. Kafe kultural gisako bat, e, kitaldi animazioak eskainiz. Hori bera, bai. Zertan ziste magalarekin, bordeia izena ipatzeko, zer egan haiduan? Beraz, eldu da amaren magalean izatea edo hori amaren altxotan, eta egan helibidunak el, izan emaik Egeetxada, egeita, bai frantzizaz, bai euskaraz, beraz magala atera da izena. Facebook kontu bat idekiduzie, galdetegi bat horra gerzen da, eta galdetegi hau ere banatu duzu bat epizkabat eskuinezker. Bai, galdetegi hori egiten ari gira, behori, kerketa moduan. Haur izan eta gure, gure proiektua muntatzeko eta presentatzeko gero baiunako iriari, be, ikerketa horren behar jaginuen, beraz edatzen ari gira bai internetaz, betetzen aldena, eta gero hainbat tokitan pausatzen ditugu paperaz egindako galdetegiak ere. Hor, gautatu duzu Askabox plataforma, beraz galdetegiunek badu iraupen bat, beraz fite bete, oai, interesatuak izan ez gioz. Bai, uh, bi labete ditugu, beraz, uh, gohila ereditsutan edo bukatuko da. Beraz, uh, albe zain fite erantzun behar da bai. Egan dugu, eh, ehandugu, eh? kokatua nahi duzuela izatea, baina ez da baitezpada bayunajen dako? Eh, Zorida, galdetegian idatzi bezala, da, bai alde batetik bayunan bizi direnentzat, zat, baita ere uh, dakik bezala initz gira bayunan lan egiten dutenek, beraz... Uh, haientzat ere, bizten da zuzendua dela Galdetegia. Hor da, mehkatu bat uh, ikusteko nun izaiten aldean, espero duten ere, uh, buras horiek Galdetegian horako gauza ximpiak galdegiten dira. Ba, ba, bai, zinazen nahi dugu gukaren ikuspondo aski jo bat, eta ariak ere egean dezaten zein ziren bere haien beaxak, eta jakiteko gero gutxi gura bera nun, nun gure lokala instalatu, eta, eta ze askaintza mota proposatu. Hala, soin egun, hor dut egi, eskolaraz, ez eskoraz, soin egitan bizidiren, gauzak, uh, gertzen dira, aurkaren, adinaren partetik eskolara txartu hain zin, eh? aurkzaindegi, aurkzaindza klasikoa, egan eduko? Ba, hori da, maiz uh, burasuen behar hori da, aurkzaind mota hori, eukaita justu eskolara txartu hain zin, gero beraz aurkzaind etxe bat, uh, Ukaitan aldira auzak piskabat a, zahagoak ere, beraz, hori uh, uh, momentuko eskola behartu adasea ugtetan, beraz, hori, ukaitan ditugu ere piskat zahagoak, baina maiz dira zerota iru ugteko auzak. Ukanditu zue? Erantzun bat zu? Bai, ukanditu zue? Erantzun, hor, poliki-poliki. bostu erantzun ukanditu zue internetan bidez, du lagutzi utzi ditugu ere idatzizko edo paperezko galdetegiak. Hori, bra uh, ez du da eta galdezkatzea. Baina, erantzun arabera, esperu sinutena duzio horikusi edo edo pixko bat, uh, ez baita espada, esperu sinutena? Mm, baita ez, gero, egia galdera bat dela zein auzotan ikusten duten uh, behar <laughs> edo nun ubeditaiken eman auk zainetxe hori, eta bortzaz, noh baina haien eh, etxetik horbile maite dute, badira jasoen dozberdinak eta aztertzeko badirenak. Bai honan, zoak jo behar izan duzue eriko etxerat, eh, horako proiektu bat aurkesteko? Bai, bai honan, zeintza mota guztientzat, eriko etxarekin ukusi behar da. Eta hori, beraz eriko etxan muntatute komisio bat, nun kafa, PMI-a eta, eta eriko etxa batuak diren, eta beraz komisio horrekin aritu behira lanean. Bo, guai, berdafite erantzun edo zuen ganat, eto horriz edo uh, ara, Facebooketik hori da egresenamentoaz? Bai, gero badugu mail kutsa bat ere, magala azopan ahubaz eta babai, gero Facebook, eta mailekin ere gira edatzen, eraz, asekulan balimaute lagun batean maila erantzun dezatela, eta guk ere, gero, dugu segipena. Epeetan, norazizte, finkatu duz ezerbait edo ikusko uzien hurra den? Razen, haik hoge nuke Uda Bukaerarako ukan ikerketa, edo galdetegi horien uh, erantzun guztiak ikerketa egiteko gisan, Baina uh, paperezko galdetegiak uh, emandugunepea usteilarren ogeita amaxa da. Eta berazuri haustioan jamezala, internetekoa agogila egitxutan bukatuko da. Uai, dukala ere, atzeman behar hori beste bestezza <laughs> bai da. Bai, hori da. Hork, piskat da. Uh, alokailoa behar bai Pagatu ere, bainan ari gira puliki-puliki, bat bizitatu dugu, bainan ikusi bada ere erantzunan arabera behin kokatu gure lokala.